mi îmi permite să vă spun așa, da? Da? Sau nu? Da. Ok. Da. Mulțumesc. Dragii mei, așteptarea este relativă. Este subiectivă, este... atâta de flexibilă. Și așteptarea poate fi transformată. De să spun, este relativă și flexibilă. Și anume, dacă ai venit cu o oarecare așteptare, de un nivel inferior, să spunem, pe o scală de la 1 la 10, de o așteptare de gradul 1 sau 2, această așteptare poate să fie modificată. Chiar așteptarea mea a fost uh, modificată prin mărturii. Uh, de multe ori uh, ni se imprimă o rutină. Oh, ediția 10-a, da. Ediția 10 parcă e congresul, a aici prea plăcere, o partea Oh, da, ia flori în dorbația, ne predică, da, o, oh, iară, jocuri, iară, lapte gros, iară..." Mi se imprimă, la lapte gros să joc eu cu... eu, drag. Ce se bagă? Ieși de mai bună? Și... rutina ne înconjoară. Rutina ne modelează și ne trimite într-un loc. ceea ce nu credem și nu vrem să se întâmple. Este un un benar aici cu tema atât de clară și vizibilă, o tema atât de profundă, o tema atâta de grea. Pentru că este vorba de o luptă. Noi vorbim de o luptă aici. Și încă de La primul acord de a lui în această seară, am intrat într-o luptă. Într-o luptă clară, și această luptă este, vei fi sau nu vei fi bine To be or not to be blessed. Și pot să ai și un cap de mort în mână. Cum vei pleca? Cred un lucru. În mai zi când uh, vor uh, veni oameni în față sau se va cere ca să vină dintre voi în față, să depună mărturie despre cum a fost apărat, cred că va fi coadă. Amin. Amin. mai amin. Amin. Amin. amin. amin. <laughs> Când spun așteptarea este relativă, spun pentru a pune în centru atenție de Duhul Sfânt. Biblia spune că mărturia, pardon, mântuirea vine prin credință, iar credința vine de la Dumnezeu. Și acel fărând de credință care te-a făcut să te pocăiești așa pe românește sau să te creștinizezi, Că și noi ne întoarcem la Dumnezeu într-un moment al vieții lucid și decizional. În acel moment, cu siguranță, credința mea este a ta, ce este activată de Duhul Sfânt. Și ceea ce vrem tare, cel puțin, liderii, cu siguranță, Pastor Plei, Pastor Minon și toți cei care au trudit aici. Cred că rugăciunea lor este ca voi să fiți binecuvântați. Și această așteptare relativă poate fi declanșată și acum închei intro-ul meu de Duhul Sfânt. Dacă te în acea poziție în care în timpul mărturilor să ceai o introspecție mă, oare, eu aștept ceva sau nu aștept? Pe unde mă eu? Și ai dedus că nu te aștepți la nimic? Vreau să spun că Duhul Sfânt poate să fie declanșatorul acestei așteptări. Ești de acord cu mine? Dacă tu vrei acest lucru ca Duhul Sfânt să declanșeze așteptarea ta, Vreau să ridici o sus, ca să mă rog pentru tine. Duhule Sfânt, vezi aceste inimi, manifestate prin, exprimate printr-o mână ridicată? Doamne, Tu vezi aceste persoane care recunosc, într-un mod sau altul, că așteptarea a lor este undeva unde mai trebuie lucrat. Duhule Sfânt, te recunoaștem pe tine ca acela care poate declanșa credință noi. Duhule Sfânt, te recunoaștem pe tine ca acela care poți să declanșezi așteptare noi, pentru că știm că Tu lucrezi acolo unde ești așteptat. Duhule Sfânt, te invităm în acest loc, în inimile noastre, îți oferim locul cel mai de cinste. Cel mai de cinste loc, Duhul Sfânt, este al Tău, nu este a unui predicator, a unui închinător, ci este al Tău, Duhul Sfânt. Ne proșternem în smerenie în fața Ta și spunem că Tu ești Acela care poți să ne activezi credința și așteptare. Te rugăm să lucrezi pe parcursul acestor zile da. pentru că vrem să fim cuvântați și schimbați și toți care cred și vor acest lucru să spună Amin. Să-ți spună slăbiți să, slăbiți să fie Domnul! Mai tare! Slăbiți să fie Domnul! Doar să fie Domnul! așa, fraților, doar tinere aici, nu o ciorbă de babe aici? Păi <gri> ce e aici? De <gri> Există o istorie în Biblie, am să fac așa un mp trei scurt al acestei istorii, este vorba despre Iacov și Esau. Era o dată ca niciodată. Pe vremuri împărătești și schimbăm acum traseul puțin, un tată care avea doi fiini. Era Esau și era Iacov. Unul dintre ei a fost binecuvântat, iar celălalt Nu. Întrebarea se pune de ce unul da și unul ba. Și am să citesc textul referința de astăzi din gura lui Dumnezeu. Pe Iacov la am iubit iar pe sau l-am urât. Grozav afirmație. grozavă afirmație. Grozava afirmație din cura lui Dumnezeu. Pe unul l-am iubit, iar pe celălalt l-am urât. Întrebarea se pune de ce? De ce așa un antagonism feroce? De ce are așa un cumul de sentimente extreme Din partea lui Dumnezeu pentru doi frați născuți din același stat și mamă. Interesant că cel care a luat binecuvântarea nu moștenise și totuși a luat-o. Cum a ajuns să intre în posesia binecuvântării? Iar cel care o merita n-a ajuns în posesia ei. Azi vom trece peste un singur aspect. Se poate vorbi foarte multe și pe parcursul taberei cu siguranță vom atinge multe aspecte. Nu avem timp și e bine ca un predicator să nu spună tot ce știe într-o predică, că atunci va și o altă ciorbă. Așa că astăzi vom discuta despre un singur aspect. Un aspect care a schimbat, un aspect care a fost pivotant în viața lui Iacob, Și pivotant în viața lui sau. Aspectul acesta îl vom deduce puțin mai târziu. Și pe parcursul acestui mesaj, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, veți intra în el. Vom face o călătorie prin munți și prin voi. Cui plac munții și cui îi plac văile? Cui îi place natura? <coughs> Corect. Nu cred că există un om al lui Dumnezeu care să nu-i placă munții. Nu cred că există un om al lui Dumnezeu care să nu-i placă să se refugieze undeva în munți. Nu condamn deloc pe pusnicii aceia, pe monasticii aceia, pe călugării aceia care s-au retras în vârf de munte ca să vorbească cu Dumnezeu. De multe ori în tumultul acesta al vieții, după vârstă oarecare, nu am ajuns eu chiar moș, dar de multe ori mă simt moș în interior. Unii spun că se simt tineri în interior, dar eu de multe ori mă simt ca un moș în interior. Și vine să fug, să mă duc, să nu mai văd pe nimeni. Și vine să mă duc în vârf de munte și să mă apuc de culeți de ciuperci sau... Eu știu. Spuneți dumneavoastră. Nu acum. Cu siguranță voi ca tineri doriți foarte mult agitația, dinamica, vă place foarte mult sportul, vă place foarte mult mișcarea și e bine și așa trebuie să fie. Dar va veni un timp în viața aceasta când vei vrea să fugi în munți. Poate chiar și, chiar și acum. Când ți se acumulează atâtea poveri pe neuronii tăi și partea ta din sfată a creierului, acel temporal, ți se umple de o grămadă de lucruri și-ți vine să te duci. Dar n să ajuns voi acolo. Interesant că în Biblie Dumnezeu ales, nu știu de ce, El e suveran în până la urmă urmei, ales să vorbească pe munți. Mai țineți minte istoria cu Moise? sau de la început. Dumnezeu l-a chemat pe Moise, pe muntele lui cel Sfânt, cum el îl denumește, pe muntele Sinai, ca să-i vorbească. Moise a luat cu el 70 de bătrâni, l-a luat pe ucenicul lui Iosua și i-a pierdut pe drum pe unii și pe alții. Și a ajuns singur sus pe munte. În momentul în care ajun ajuns sus pe munte, Dumnezeu a început să vorbească acolo sus. Amintiți-vă că au ieșit din Egipt un popor câtă frunză și arbă, Un estimează pe undeva pe la 4 milioane, cu tot cu copii și neveste. și Acest popor era fără nicio democrație, dictatură ce ofian. Acest popor nu a avut judecători, acest popor nu a avut curte constituțională, acest popor nu a avut poliție, miliție, nu a avut departamente, acest popor nu a avut uh, ministere, ci pur și simplu era un popor de pelegrini, un popor de sclav care făcuseră cărămidă care îl urma pe Dumnezeu. Și Dumnezeu l ia pe Moise și îl duce sus pe munte și începe să îi vorbească. Și acolo pe munte, Dumnezeu dă acestui popor niște legi eterne. Și face dintr-un popor de sclav, un popor de împărați și una dintre cele mai etice, cele mai morale legi întâlnite până acum. În întreaga civilizație. legi privitoare la datorii, la jertfe, la guvernare, la boli, toate, toate erau așezate și scrise de Moise după cuvântul lui Dumnezeu. Unde? Sus pe munte. Pe muntele acelea spune Biblia. A venit un fum gros Și închipuiți-vă un pisc de munte înconjurat de un func gros. Și Biblia spune că se cutremura tot muntele când Dumnezeu vorbea. Ce se întâmpla la poalele muntele? Poporul Israel dansa lambada. Sus pe munte, Dumnezeu vorbea, jos, îi sau lambada. Eu n-am să nu vă să dansesc. strânsese tot aurul și făcuse un vițel de aur. Idolatrie și păcat jos, sfințenie și vorba lui Dumnezeu sus pe munte. Ce discrepanță grozavă! Enormă! De ce Dumnezeu alege să vorbească pe munte, nu știu. Dumnezeu alege muntele Sionului și spune că el va dăinui veșnic. Spune despre acest munte Sinai. Este muntele meu cel sfânt. Cea mai tare predică, rostită vreodată, de către cel mai... extraordinar predicator și divin în același timp. Isus Hristos Domnul a fost predicată, unde? Pe munte. Predica de pe munte. Cea mai grozavă predică. Ferice de cutare, de cei săraci în duc. Ferice de aceea, de aceea. Ei vor moșteni, ei vor împărăți și așa mai departe. Oamenii au început să îl urmeze pe marele învățător, sus pe munte, S-au și s-au cățărat sus pe munte. Prima fericire care este? Am citat-o adineor. Își aduce cineva aminte? Să deruleze Să deruleze puțin? Care e prima fericire? Ferice de cei săraci în Duh. Imaginați-vă starea celor oameni care au urcat sus pe munte, au lăsat mcdonald du departe, au lăsat Mâncarea de o parte premeditat. Știau că nu o să aibă mâncare, dus întors și s-au dus. Și Iisus le-a răsplătit cu prima fericire care le-a spus lor. Ferice, de cei să în duh. Extraordinar. Are de face cu așteptarea. Iisus a ales 12 ucenici. L-a ales pe un ciubucar ca Matei Vamesu. L-a ales să fie un apostol al dreptății. L-a ales pe Petru un instabil care trebuia să meargă la o psihăanaliză, probabil, să-și ia un psihiatru. L-a ales ca să fie stânca pe care eu o învâi biserica. A ales pe Iacov și pe Ioan, fiilul Zebedei, care erau gata oricând să-i spună că viața ar păru, murita ar soacra, pulgerul, ucidă-te <gri> Numai că lui venea să trosnească în stânga și în dreapta și se spunea fii tunetului și la unul și la altul. Și din aceștia amândoi din Iacov face primul martir apostol care a fost păstorul bisericii din, din Ierusalim, o piatră, o stâncă, cel care arăta dragoste. Iar din frate din Ioan, a făcut apostolul iubirii. Dragul meu, ai nevoie de schimbare. Sau haideți să punem invers. Ai nevoie de binecuvântare. Binecuvântare? Cineva a spus aici... A spus aici călăuții de sunt Sunt Binecuvântare egal schimbare. Și o vom vedea în viața lui Bine Binecuvântare egal schimbare. Oare ce binecuvântare poți să-i dai unui om care nu știe să-și chiverisească bine banii, să-i dai bani să cheltuie? Oare îl cuvinte? Nici de cum! Dar în schimb... Dacă nu vezi să-și hivernisească bine banii, adică să-L schimbi, oare nu cu binecuvântez mai tare? Binecuvântare egal schimbare. Cea mai extraordinară predică, predica de pe munte. Dumnezeu unde a vorbit? Pe munte. Mergem la muntele Transfigurării, unde fața Lui Hristos mm -hmm. se schimbă. Unde hainele Lui devin strălucitoare. unde se pogoară pe un nor Moise și cu Ilie și vorbesc taine cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Se pogoară cerul, un portal se deschide și există o scara cerului în care se deschid două lumi. Lumea materială se îngemânează cu lumea lui Dumnezeu. Din etern vine Moise și cu Ilie, și vorbesc cu Fiul lui Dumnezeu, care se transformă într-o arătare de ființă spirituală, imaterial, materială, dar în același timp, cu arătare materială, unde? Sus, pe munte. În momentul în care pleacă în norea aceștia doi, se aude glasul lui Dumnezeu acolo sus pe munte. Și acolo spune, iată Fiul meu preiubit”. vorbește de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, sus pe munte. Haideți să mergem jos în voi, Să luăm reflectorul de pe munte și să ne ducem jos în voi, puțin, să vedem ce e pe acolo. Jos în văi. Da, sau lambada. Când se desparte lot de Avram, lot alege. Eu vreau câmpia Iordanului, cea care era udată tot un tipul de apă și veneau revărsările de apă și uda acea câmpie. Pe acele câmpii erau mai multe orașe, Sodoma și Gomora, care au fost nimicite de Dumnezeu. Iar alți dansau la îmbada. Vreau să vă spun un, o întâmplare adevărată, din viața lui Leonardo da Vinci. Cu toți ați auzit de Leonardo da Vinci? A fost basketbalist în NBA? <gri> <gri> nu? A fost un uh, ilustru de toate, ca să spun așa, și sculptor, și un uh, pictor celebru, un uh, inventator, și lista continuă. un ilustru personaj al renașterii, iar renașterea știm că a fost o ușă deschisă de Dumnezeu în istorie, ca să netezească cărarea pentru mari oameni ai credinței, care au venit mari reformatori ai religiei. Oamenii spun, o oh, ce perioadă minunată, sculptori, pictori, dar nu a fost așa. Aceștia doar au netezit cărarea pentru Luther, Pentru zvinglii. Și perioada aceasta iluministă, a renașterii, a fost o perioadă de renaștere spirituală? Nu înartă, dragii mei. Dar bineînțeles că este partea umană privită din partea laică, ca să spunem așa, privită din de pe zidul de afară. Și Trebuia să vină această perioadă a renașterii care a încheiat secole de întunerică în mediu, în care Izabela a stăpânit peste întreagă Europa. Dar să nu intrăm în detaliile acestea, să ne întoarcem la Leonardo da Vinci. El a pictat o pictură celebră, o știți cu toții, Cina cea <laughs> Și pe când picta Cina a el avea nevoie de modele, ca orice pictor. și avea nevoie de un chip senin, care să reflecte seninătatea și fața lui Iisus Hristos la cina cea de Daină. Și s-a dus și a căutat în diferite locuri ca să găsească o față potrivită care să-i o atribuie în pictura lui Domnul Iisus. După îndelungi căutări, a găsit în corul unei biserici un tânăr care avea o față extraordinar de expresivă și senină. L-a rugat, uite, am un proiect. Vrei să reprezinți un proiectul meu pe Domnul Iisus? Ca model? O, da, sunt onorat! L-a dus în atelierul lui și a pictat chipul Domnului Iisus. Acea pictură a durat ani de zile. A pictat un an de zi, nu știu exact, dar mulți, în orice caz. La un moment dat a ajuns să picteze chipul lui Iuda. Și aici s-a blocat puțin. Nu a găsit pe cineva care se asemene cu Iuda. S-a dus prin piețe, prin oboruri. S-a dus prin diverse locuri. Famate, mai rău sau mai puțin. Să găsească Pe cineva a cărui față, se arate a unui înșilător, a unui om care se exprime în Celăciune, se exprime păcat, Păcatul în răutate, Antonimul, ca să spun așa, feței lui Hristos. Și într-un final după Am de zile de căutare, printre altele, bineînțeles. A găsit. Și a spus, domnule, uite, vrei să vii la mine în atelier? Vreau să fiu model pentru o pictură. Da, cum să nu? Îl pe omul duce în atelier. Omul acesta când în atelier, se pune pe scaun, se uită în stânga, în dreapta, se uită la tablou, se uită la Leonardo și îl întreabă. Nu mă recunoști. Dacă Leonardo se uită atent, ba da. Același. Același. Da, eu am fost în urmă cu an de zile, eu sunt e. fața aceea, dar într-adevăr tu ești. Păcatul m-a adus aici. Păcatul unde este, eu sunt vale. Unde a fost turnul Babel? Jos în vale. De ce am făcut acest, aceste paralele? Dragul meu frate și soră, vrei să urci pe Muntele Cel Sfânt în această săptămână? Vrei să rămâi Vrei să rămâi în vale? cel mai groaznic lucru, cel mai desconsiderant lucru pe care l-a văzut Dumnezeu în viața lui Esau a fost acesta. Mediocritatea! Cuvântul din această seară pe care tu te rog să îl eviți este acel cuvânt care l-a atribuit printre altele, bineînțeles. Dramatizăm că de aceea e predică. Dar are un sens puternic. Pe care l-a făcut pe Dumnezeu să-L pe sau a fost mediocritatea spirituală. Dumnezeu te-a chemat să urci pe munți, dragul meu. Dumnezeu nu te-a chemat să fii un mediocru spiritual. Dumnezeu vrea să urci pe muntele Lui, acolo unde Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Mântuirea este pe gratis. A plătit-o Hristos, tu nu trebuie să adaugi nimic la mântuire. Da! Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, dacă vrei ca Dumnezeu să activeze darurile spirituale în viața ta, trebuie să urci pe munte, jos, la câmpie, în lene și în mediocritate, Dumnezeu nu-ți va da nimic! Nimic! Nada! Pentru spaniol. Când așa se știe că nu sunt rău. Dragii mei, mai ziceți-mi o limbă? Nimic! Nothing! Am văzut o ecranizare Danos, fără asta. Că nu se potrivește bine. E Duhul Domnului aici și nu vrem să deturnăm ce vrea El să facă. Dragi mei, există o oarecare pasăre care locuiește jos pe câmpii și există o pasăre care locuiește sus pe munți. Pasărea care locuiește pe câmpii se numește găină <laughs> și asta cu capul jos Și bate la mașină. Pe când vulturul este o pasăre promisă în Biblie. În Isaia 40 spune De aceea calea le alerg și nu obosesc. Și zboară ca vulturii. Zboară pe înălțim, dragul meu frate și soră, ești chemat să te urci pe înălțim, să fii un albinii spiritual, un cărțărător dragul meu. iar de asemenea, sus la munte, vei întâlni, poate nu vei întâlni cai, dar cu siguranță vei întâlni bivol. Dumnezeu spune despre puterea bivolului. Că ne va da puterea bivolului. Știți ce face bivolul când urcă sus pe munte, iar în spatele lui este o sarcină pe care vrea să o tragă? Știți ce face? Bivolul acela se pune în genunchi. Iar în spatele lui, este căruța cu greutate. Se pune în genunchi pe și începe să tragă. Și începe să tragă. Și începe să urce. Și începe să urce. Pentru că el vrea să ajungă acolo sus. Nu vei vedea la Marea Neagră un vultur. Nu vei vedea... De ce nu facem noi tabere la Marea Neagră? Vă spun eu, pentru acolo este toplesc. Tot ei toplează acolo. L dat, Sunt baciebe că... și l-am pe acolo. <laughs> și căldura e prea mare. Și se ușoacă mormonii. Mormoni secta aceea. Se întâie care care nu dă pace. sus pe munte, vine Domnul și acolo El vorbește. Amin Biserica! Una din caracteristicile mediocrității este că dau înapoi, bivolul nu dă înapoi. O altă caracteristică este lenea! Lenea! creștinul mai ține-ți de tip șaorma. Acel creștin care arată ca o șaormă. El vine, eu mă închin. Mi-amiațul legănatul. De ce-i șaorma? Pentru că în Biblie spune despre leneș când se vânt în așternutul lor ca țâțânile unei uși. Dimineața mă mai întorc pe o parte. Dimineața mă mai întorc pe o parte. Dragii mei, Haideți să vă spun o întâmplare din viața mea. Când eram așa de vârsta multora dintre dumneavoastră, șaptește ani, 16, 18, pe acolo, pe undeva, avem un prieten. Și noi eram cu gașca și ne uitam la prietenul ăsta al nostru care se ducea la lubeniță. Și el se ducea la lubeniță în fiecare vară. Când noi ne duceam la ștrand, făceam bâză de el. Bă, iar te duci la lube niță, băi, Noi mergem la strand, gașca. Și eu odată săream gardul de 10, 20, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup în apă la ștrand. O vară, a doua vară. A treia vară, la un moment dat stăteam acolo la Betoane, unde era un loc al nostru, stăteam așa ca sardelele, vreo 10, pe bordura uh, podului și ce trece prin fața noastră? Un mercedes. Cine era un mercedes? Lubenițarul. <rători> <rători> în momentul ăla, dragii mei, toți cât au fost rândul de lung, n am uitat unul la altul, nimeni n-a scos o vorbă. El a urcat muntele. În felul lui. A o paralelă. Iar unde am noi? În câmpie. Dragul meu frate și soră. O atitudine la care Dumnezeu noi place tare. Este mediocritate, este lenea spirituală. Aceasta este atitudinea Una dintre atitudinea pe care a avut doi, sau. Esau. Haideți să rucăm în picioare. Roca, trupa de laudă și închinare sau măcar unul, două, două, trei instrumente sau cum hotărăște Kate. Să vină în față. Aș vrea să facem o introspecție sau mai bine zic să lăsăm pe Duhul Sfânt. să ne cerceteze El puțin sau puțin mai mult. Ai lene în tine? Vedeți David, un mare om mare Dumnezeu, înainte ca să omoare pe Goliat, care era prototipul diavolului, el a omorât ceva înainte. A omorât ursul. Adică lenea, ursul, ce face? <rug> <rug> în biserică, în biserică, în biserică, în biserică. În biserică, Omoară ursul din tine. Nu te va duce niciunde. David când... Când a păcătuit și a făcut uh, binoclări de pe balconul lui la madam care era și făcea pe acolo dansuri, oare ea nu știa că era văzută? Lirica. Hai să fim serioși. Nu știu de ce se predică numai despre David. Vai ce a făcut David cu Bacepa. De ce nu se predică despre Bacepa, ce a făcut Baceba cu David? Că avem și multe uh, domișoare aici. Când era David acolo sus, pe balconul lui, nu era chiar așa. Când era acolo David, Biblia spune, pe vremea când împărații plecau la război, pe la miază, pe undeva, pe după masă, s-a ascultat și David din pat. și s-a dus pe balcon. Când? Pe vremea când împărații se duceau la război. Pe vremea când se depunea efort. Pe vremea când Domnul îți spune cațără pe munte. Fii un cățărător. fi un alpinist al meu. urcă-te pe munte acolo, acolo eu îți voi vorbi. Dacă rămâi jos pe munte, exact cum ai spus cineva, îți promit că o să ai de-a face cu vițelul de aur. Îți promit că dacă nu te urci pe munte, vei da nas în nas cu vițelul de aur. Dragii mei, Sper să nu vină o zi în care vom căpăta o dezamăgire ca a găștii din care am fost când a trecut ăla după ce a lucrat 2-3 ani iar noi îi duceam la ștrand. Așa o dezamăgire a venit peste noi. Așa o dezamăgire poate să vină peste tine în momentul în care îi vezi pe a sus pe munte acolo vezi norul lui Dumnezeu care vorbește sus pe munte, vezi cum muntele se clatină și tu nu mai poți să urci sus. Pentru că ei sunt în nor, iar tu ești jos. Să dea Dumnezeu, să nu vină acea dezamăgire peste tine. Ești chemat de către însuși Dumnezeu Domnul să te cațări pe munte. acolo El îți vorbește, acolo este pace. Unde poate fi oare pace mai adâncă? Ai nevoie de un răspuns din partea Lui Dumnezeu în această tabără. Duhul Sfânt mă călăuzește și îmi spune că sunt oameni care au venit în acest loc care au nevoie de un răspuns. Vrei un răspuns? Duc sus pe munte. Noi vorbim de frații noștri ortodoxi, care se duc la preot, la Sfântul Ilie, Burghelie, Pintilie și așa mai departe, să-i vorbească Domnul prin cutare și cutare, prin intermediarul cutare. Parecum suntem noi, nu tot la fel, să trebuie să ajung la profetul, ăla, să pună mâna peste mie să mă zguduie, să mă cutremure și să vorbească Domnul. Dacă Domnul vrea să vorbească, chiar ție. De ce trebuie să te ia alt un spinare să te cățere pe munte? Du-te tu pe munte. Nu există o bucurie mai mare decât să stai față în față cu Dumnezeu. și el să-ți vorbească cum i-a vorbit lui Moise. Iacov la un moment dat s-a luptat cu Dumnezeu. Doamne, nu plec de aici. Doamne, nu te las. Iată atitudinea lui Iacov. Am vorbit despre atitudinea lui sau Gata cu sau de azi. De acum începem cu Iacov. Și mâine la fel. Nu te las până nu mă cuvinte. Chiar dacă ar fi să urc, Tu vei da puterea bivolului să mă urc pe genunchi până pe muntele Cel Sfânt. Doamne, am nevoie de un răspuns la întrebarea mea. Doamne, nu te las până nu vorbești. Doamne, nu te las până nu te atingi de mine până nu mă vindeci. Doamne, nu te las Dumnezeu vrea să folosească încăpăținarea ta și să o transforme dinspre încolo, înspre încolo. Dinspre acea încăpățânare pe care a avut-o Iacov în lucrurile firești, înspre încăpățânarea aceea, Doamne, nu te las. până nu mă binecuvintez. Haide să avem o rugăciune. Haide să ne rugăm. Și aș vrea să faci următoarea rugăciune. Dacă Domnul Iisus se-ar pune o întrebare acum, exact acea întrebare pe care i-a pus unui personaj din Biblie, or Ce vrei să-ți fac? Oare Iisus nu vedea că El e orb? De ce L-a mai întrebat ce vrei să-ți fac? El care vede interiorul și strafundul de inimii, nu vede exteriorul și pupilele albe a unui globul ocular a unei ori că alb? Sau, mă rog, că nu vede? Nu. Iisus l-a întrebat ce vrei să-ți fac? Vi direct cu Iisus. Orbul a spus, sunt capăt vederea. Ok. Se poate. Vreau să te rogi rugăciunea chiar acum. Rugăciunea a răspuns la întrebarea pe care ți-o pune Iisus chiar acum. Ce vrei să îți? Atenție mare când te întreabă Dumnezeu ceva. Mai țineți minte istoria cu Solomon. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Solomon, ce vrei? Poate să vină un timp în viață în care ca de altfel chiar acum, în care trebuie să știi ce vrei de la Dumnezeu. Întrebarea este ce vrei? să-ți fac. Haideți să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Haideți să plecăm capete, rochii, nu știu cum vă închinați mai bine, cum conectați-vă cu Divinul. Asta e ideea. Duhule Sfânt, te rugăm să ne cercetezi. Te rugăm să mergi de la persoană la persoană, de la individ la individ. Vină cu prezența Ta peste noi și atinge Doamne, prezența Ta nu se aseamănă cu nimic. Atunci când Tu vii, este autentic, este genuin. Nu putem adăuga, nu putem influența, pentru că Tu ești suveran. De aceea Te rugăm frumos! Cercetează-ne. Cunoaște-ne gândurile și inima. Doamne, vezi dacă nu suntem pe o calelea și dune pe calea veșniciei tale. Inundă-ne, Doamne. Inundă-ne, Doamne. Dă-ne revelația vrerii pentru Tine. Dacă există confuzie, Te rugăm să o dai o parte. Spunei Domnului, numește vrerea ta, dorința inimi tale. Domne, vreau cu tare lucru. Spune-lui Dumnezeu. Comunică cu El, este Tatăl Tău, este Dumnezeul Tău. Bine, Dumnezeu Sfânt. Bine, Dumnezeu Sfânt. Dacă pasă o plei sau mi-o un cuvânt din partea Domnului. If you have a word from God, or mi-o drag, vă rog frumos, please, just come. Vine, Dumnezeu! simți că să te pui pe genunchi, fii liber faci. Dacă vrei să te așterni la pământ, nu contează. Dacă vrei să cânti în Duhul Cântă, conectează-te cu cerul. Duhul Sfânt este prezent aici. Este prezent aici. Este El